Mereka para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kadar yang tinggi di hadapan Allah, memiliki cinta yang dahsyat, sampai Syi'idina Umar bin Al Khattab berdoa Allahummarzuki Sahadat dan fi sabi, Ya Allah jadikanlah aku adalah orang yang syahid berjuang di jalan Warzuki auti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam dan wafatkan aku di negeri nabi mu tercinta sallallahu alaihi wasallam setelah wafat rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar bin khattab tidak mau berpisah pula batinnya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Allah barzukni syahadatan fi sabilik Uruszuk ni mau ciri balai di Rasulik, selamba ketika sedang sakit. Sekarang tu datang orang yang berbenjir kepada khalifah urushinin Amirul Mominin, si naumanul khutab itu pedang sedang berbaring si naumanul khutab itu disopek perutnya dengan pedang itu sudah lemas dan tidak berdaya. Datang musuh Quraisy yang membenci wali -wali. Sampai minta Diambilkan khutlaban Ya waladi Ambilkan susu Untukku Wahai anakku Tullah minum Diminum Keluar dari batan Dari perut ni Keluar lagi Kenapa? Karena orang Kalau dalam sakaratul maut Minum susu itu sunnah Karena Nabi sebelum Wafatnya minum susu Pula Dia mengikuti Sudahnya di Sallamul Aalayus Salaam. Doa yang balabarinya kepada Allah berdoa mengangkat kedua tangan Allahummarzukni Shahadat dan bisa bilik dijawab oleh Allah langsung esokan harinya. Di dalam riwayat ada yang mengatakan Syeikh Nawaf wafat dalam batdah zuhur. Ada riwayat mengatakan batdah asah sampai meminta izin tolong sampaikan. Bahasanya kepada Ummul Mu'minin Sayyidah Aisyah, aku ingin dimakamkan di sebelah makuburat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertempatan di sebelah makamnya Sayyidina Abu bakar sendiri. Rabbul Allah, wa Anhu wa Arta. Tak izin. Padahal makam sebelahnya buat Syeikh Aisyah, karena Ummul Mu'minin yang meminta mereka diizinkan menunjukkan hubungan jasad tidak mau jauh dengan jasad yang mulia segini Muhammad salallahu alaihi Wasallam. ini keadaan khulafa'ur rasid sakaratul mautnya masih memikirkan tubuh ini ingin berdekatan guburnya dengan Rasul ini baru tubuhnya bagaimana senubar ini kadar inilah yang paling dicintai oleh Allah Dijawab cinta Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa warzuqni mauti fi baladi rasulik Ya Allah wafatkan aku di negeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampungnya Nabi dan ketika sakaratul maut tersengal-sengal telah tiba maka saya ketika Sayyidah Aisyah mengizinkannya, maka tersenyumlah Sayyidah Umar bin Khattab menemukan cintanya yang sejati kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam.